A ràdio Palafugillis proposem l'hora del peix fregit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 a les 10 del matí i fins a les 11 en directe, l'hora al peix fregit, amb Rubén Herrà. divendres 29 de novembre Black Friday, això diuen a l'hora del peix fregit Repassarem tot allò més destacat de les darreres hores, no portarem saldos, i també doncs, alguns actes de la setmana que hem anat repassant al llarg d'aquests informatius de Ràdio Palafrugell, i també doncs, temes més destacats que han tingut lloc al Baix Empordà. A més, per tancar aquesta primera part del programa d'avui, conversarem amb la cap d'àrea d'educació, la Núria Upi, i és que avui es commemora el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Sabrem... Què s'ha organitzat a Palafrugell, si és que s'ha organitzat alguna cosa? Ah, no ho sabem, això. Bon dia, Rafael. Bon dia, efectivament. No m'agrada el nom de Black Freddy. No? Ah, no? No. Uh... La veritat és que, bueno, no t'agrada el nom o no t'agrada el que es no, no, no, no m'agrada el nom. No m'agrada d'on ve, de, de quina és la tradició que, que és el Black Friday, i d'on ens arriba aquest nom i per què es va començar a utilitzar aquest nom fa molt de temps enrere. Uh -huh. no, no sé si molta gent ho sap, però és el, les fires d'esclaus als Estats Units duraven set dies i el darrer, penúltim dia era el divendres, s'acabava el dissabte i el divendres era el dia que feien els grans descomptes amb esclaus. I de què ve el nom de Black Friday, el divendres negre. Això segur que molta gent no ho sap. Pues sí. I, i és bé, una de les coses que es diuen, eh? Possiblement hi ha alguna altra versió, però aquesta sembla la que és més més oficial, més uh, més històrica als Estats Units. Bé, com que aquesta, aquesta moda, podíem dir, perquè al final és una moda, ve d'allà... Doncs, com podríem, sempre, com tot. Doncs, podria, podríem tenir, doncs... Uh, Bé, bona raó, eh? Bé, els, de fet, els galls encara no. Eh? Els galls uh -huh. encara no ens han arribat a nosaltres. Bé, us hem dit <ríe> que, uh, que tindríem aquesta primera part, a la segona doncs, us recordem eh, que tindríem que tenim? la càpsula de, uh -huh. de, de la nostra experta en menopausa, la Carla Rumagosa. I, per tant, doncs, saludats amb en, en Rafel. Doncs, comencem a les 10 i 11 minutets. Amb què començarem? Doncs comencem a l'hora del vespregit. Música Parlem dels pressupostos del nostre ajuntament de Palafrugit, el que ens interessa amb els bilatants, perquè ha tirat endavant els pressupostos del 2020 amb els vots a favor, com òbviament passa gairebé sempre, eh. de l'equip de govern. No sé si l'oposició va votar en contra o es va abstenir, que de vegades passa de tot amb aquest món. Ara us expliquem, també us avancem que en aquest hora del PSGit us farem un repàs del que va passar, dels punts més calents, però no us oferirem cap tall de veu, això doncs haureu d'esperar a l'informatiu o, si no podeu esperar, doncs Radio ja ho teniu això també eh? ah. Comencem, aquest pressupost de, de Palafrugell que va prosperar en el ple eh, amb només els vots del govern eh, format per Esquerra Republicana de Catalunya, Som Gent del Poble i Junts per Catalunya, el PSC i Ciutadans per la seva banda van votar-hi en contra i Alfonso Rius, el regidor de Palafrugell en Comú, es va abstenir pel fet de no haver pogut intervenir en el debat i és que recordem que tot just va prendre possessió del càrrec en el passat eh, ple de dimarts del mes de novembre, el ple ordinari. Com ja s'havia entrevist precisament en aquesta sessió de dimarts en l'aprovació de la nova relació dels llocs de treball, l'increment salarial vinculat al document que es va votar ahir en primera instància i el debat del conjunt dels comptes va girar al voltant de l'increment de despesa d'un 8,6% en el capítol 1, el capítol destinat al personal de l'Ajuntament de Palafrugell. El portaveu de Ciutadans, Joan Ferrer, hi va trobar faltar increments que va dir que s'havien promès als agents de la policia local, com per exemple els 93 euros pels torns i, a més, els efectius que custodien objectes de valor confiscats. L'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Piferrer, el va reptar a retallar d'altres partides i la discussió va acabar sortint de mare quan el regidor de Ciutadans va qüestionar la política de la Generalitat i Pi Ferrer doncs, el va tallar recordant-li que el debat era sobre el pressupost, el va tallar en dues ocasions i el va eh, doncs, amenaçar, podien dir, doncs, de fins i tot prendre-li la paraula si continuava doncs, tractant temes que no eren de l'ordre del dia, que al final era aquest pressupost municipal de Palafrugell. També Juli Fernández va reprovar l'actitud de Joan Ferrer rei va dir-li doncs, que en un ple tan important com és el del pressupost eh, de Palafrugell, doncs no hi, no hi tenien cabuda altres temes que no fossin d'abast municipal. En aquest sentit, eh, tornem a parlar de Juli Fernández, del portaveu socialista que també va qüestionar la llosa de l'increment salarial a la plantilla sense consens amb el personal ni debat amb altres grups a banda de posar en qüestió la posada en marxa de la nova àrea de qualitat urbana i neteja de la qual va posar en dubte que sigui operativa a curt termini i també va qualificar d'expensiu l'increment pressupostari del 4,1% respecte al del 2019. L'alcalde Josep Piferrer el va respondre que tornaran a reunir-se amb la Junta de Personal i que els números estan avalats per la intervenció municipal, abans de defensar que els números són realistes i recordar que en l'inici de la nova valoració de salaris i tasques, el Partit Socialista de Catalunya tampoc havia dialogat amb l'oposició. Pel que fa a l'àrea de neteja, Piferrer va donar a entendre que cal assolir un 50% de reciclatge amb rapidesa per no haver d'afrontar un increment de la taxa de residus. El portaveu socialista també va qüestionar l'increment de la recaptació de multes i la reforma de l'Avinguda d'Espanya com a inversió financerament sostenible que podria quedar sense cobertura estatal si es modifica la llei per un rebrot de la crisi econòmica. Piferrer va defensar que l'obra, si no es farà amb diners municipals, el debat sobre multes va acabar amb i retrets mutus sobre els semàfors fallits a Llofriu i Piferrer admetent que des que va arribar al càrrec la recaptació ha anat baixant, tot i que no descarta que aquest any vinent acabi pujant per l'increment de les càmeres de control, sobretot en el que fa al passeig de Llafranc, que va portar tanta polèmica i que va fer doncs, que l'Ajuntament hagués de, de, de retornar els diners a aquella gent doncs, que, que, que així ho reclamés. Amb tot, eh, tot això doncs, va acabar aquesta, aquesta sessió plenària, al final també amb un ambient força distès, eh? Eh, no mm. sé si ja noten una miqueta l'arribada del Nadal, però recordant aquest episodi de les, de les multes de Llofriu i, i l'estudi que en va fer eh, en el seu moment, doncs, Xavier Jonoma i també eh, Jaume Palaí sobre l'estudi de la frenada, no? de quants segons al eh, bueno, final, que si vau escoltar aquest play, si no, el podeu recuperar aquesta part final a la nostra pàgina web per radiopelafregill.cat Molt bé, doncs aquesta era la informació que ens arribava des de la sessió plenària del nostre Ajuntament com ha dit en Robert abans, la podeu trobar ja aquesta informació a la nostra plana web radiopelafregill.cat a Platja Dano marxem ara mateix perquè hi ha persones condemnades amb aquesta població per estirar els cabells i trencar el mòbil d'una dona amb un dinar groc. Jo el que em quedo és amb la pregunta de què és un dinar groc. Dinar groc. És el aquest... menjar xino? No, aquests dinars que es feien en solidaritat pels presos polítics. Ah, va, va. <ríe> ah, no, no, no, el d'Oldi de Llesset. Sí. Clar, òbviament. Us expliquem perquè <ríe> aquests fets van tenir lloc l'any passat. El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols però ha condemnat un home i una dona per aquests delictes lleus de lesions i de danys per estirar els cabells i trencar el mòbil a una dona que participava en el dinar groc de Platja d'Aro del 30 de setembre del 2018. La sentència considera provat que un dels condemnats va colpejar la víctima al braç i va provocar que el mòbil li caigués a terra i es trenqués. L'altra processada, segons la sentència, li va subjectar fortament els cabells i la va estirar d'un Com a conseqüència de l'agressió, la dona va patir una contractura muscular i equimosis que li van diagnosticar a l'hospital de Palamós. El jutjat condemna l'home a pagar una multa de 240 euros i la dona una de 120. La sentència també fixa una indemnització de 400 euros. Doncs ja veieu el dinar groc com va acabar Passem a una informació que ens arriba des de casa nostra De fet també la podeu trobar a la pàgina web I és que el club hockey Palafrugell ens donarà aquest any De fet avui mateix el tret de sortida del Nadal a la nostra vida plaça Nova, Palafrugell Com tu deies, avui a les dos quarts de vuit de, de la tarda Tindrà lloc la tradicional encesa de llums de Nadal Que en guany doncs, tindrà com a protagonista els que premaran el botó Que donarà aquest tret de sortida simbòlic al Nadal a Palafrugell, al Club Boquei okay Palafrugell. Com és eh, tradicional, l'acte es realitzarà a Plaça Nova i també es serviran els vols d'escudella entre els i les assistents. En els darrers anys, aquesta activitat, de, recordem que ha congregat prop de 500 persones per veure l'encesa de l'enllumenat del municipi i també doncs per provar aquesta escudella que s'elabora des de l'Institut Baix Empordà. A més, com és habitual en els darrers anys, l'acte també serveix per retre homenatge a un personatge o entitat palafrugellenca. Així, com us hem comentat, l'encesa anirà a càrrec del Club Hockey Palafrugell. La presidenta de l'entitat, Susana Selva, es mostrava la seva il·lusió per donar el trit de sortida al Nadal a Palafrugell una conversa que vam mantenir dimecres amb, amb la Susana i que podeu recuperar també a través de la nostra pàgina web d'altra banda s'ha de recordar que aquesta, aquest fet que el Club Boquei Palafrugell sigui en guany l'entitat que premi el botó que la sortida de, de les llums de Nadal, doncs ve donada perquè aquest 2019 doncs ha aconseguit, d'una banda, dues fites molt importants. Una va arribar a mitjans de temporada, amb la consecució de la Copa de la Princesa per segona vegada, i de l'altra, doncs, tornar a la màxima competició estatal, l'Hockey Lliga, una competició que està duent a terme, doncs, eh, amb bons resultats, i que últimament també repassàvem amb la Susana, que estan tinguent una mica més de dificultats, i per això també animaven a tothom que demà, eh, doncs, omplint el pavelló per rebre la visita del Calafell. Però més enllà de jugadors i cos tècnic, la Susana també doncs, volia posar èmfasi en tota l'estructura que hi ha al darrere i que explica els èxits del club. Respecte a l'encers de llums, malgrat que hi estaven convocats el primer entrenador i també el capità del club hockey, finalment, per altres compromisos, Xavier García Balda no hi podrà ser present. Podeu recuperar aquesta conversa, com us dèiem, a través de la nostra pàgina web, i d'altra banda, un altre aspecte important d'aquesta encesa de llums, doncs és que per tercer any consecutiu es comptarà amb la col·laboració dels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Baix Empordà. Seran ells els que elaboraran l'escudella, que tothom podrà degustar durant aquest acte, un esdeveniment que l'any passat va servir de més de mig miler de vols. Ahir en parlàvem precisament amb l'enfons Rius, que... Mm a més de ser de regidor de, de Palafrugell en Comú a l'Ajuntament de Palafrugell, doncs també és el... Eh està implicat, no?, en aquest grau d'hostaleria de l'Institut Baix Empordà i em comentava que porten nits preparant eh, l'escudella que porten ja 500 litres preparats, eh?, i pilota també, eh?, escudella i pilota. No, no, em va dir, té pilota, perquè si té no pilota. té pilota jo no, no vaig, sí, eh? Sí, no, sí, home, sí. L'escudella Però... sense pilota és com el futbol, sense pilota. No, no. <ríe> que anaven omplint garrafes, em comentava, portaven nits allà omplint garrafes i posant que soles a bullir la... la, la, la bueno, l'escudella. <ríe> doncs, en definitiva, que avui, a dos quarts de vuit, es donarà el trist de sortir de Palafrugell al eh, Nadal amb aquesta simbòlica encesa de l'enllumenat eh, de Nadalenc. No sé, sí, ets una mica amb de tu, eh? perquè sempre a aquestes hores, sempre ens ha parles de menjar. No, avui que no hi ha no cap... No sé si ho fas sempre. expressament o no no, no, no, no, no, no, no, no pot ser això. Un caldo ara, bueno... Eh, un, caldo, ets, eh? un caldo és bo sempre. Sempre. Precisament parlant de menjar tenim bars i restaurants a Bagú A veure, explica'm, en Rubén perquè Bagú va aprovar una moratòria de bars, de restaurants, ara la xeca perquè ja se n'han fet prous o que ja no en tenen a veure, doncs, què ha passat? Estiquem atents perquè l'Ajuntament de Bagú doncs, aquest dimarts és quan va aixecar aquesta moratòria de les terrasses, bars i restaurants que des del mes d'agost impedia la nova construcció d'establiments en tot el terme municipal així com les reformes dels ja existents En principi aquesta mesura aprovada per unanimitat pel ple, havia de durar un any per poder redissenyar les línies mestres del creixement en, en, en, del sector d'hostaleria, així com redactar un nou pla d'ordenació urbanística municipal però segons ha explicat a Televisió de Costa Brava l'alcaldessa Maite Selva s'ha decidit reprendre els tràmits de les llicències perquè els serveis tècnics i urbanístics es trobaven amb bars i restaurants ja existents que necessitaven llicència per modificar i renovar fins i tot cases que el mateix Ajuntament mm -hmm. els demanava per això, eh, des de l'oposició els socialistes titllen d'excusa aquesta justificació i segons ha explicat en el diari de Girona el seu portaveu, Francesc Pilsa no té sentit revertir la mesura tan sol tres mesos després d'haver-la implantat, quan les circumstàncies són exactament les mateixes. En aquest sentit, argumenta que hi havia l'opció d'aixecar parcialment la moratòria i permetre només les obres per adequar els locals existents. Pel que fa a la moratòria d'allotjaments d'ús turístic, l'alcaldessa ja ha anunciat que hi estan treballant per poder-la aixecar també. En aquest sentit, Pilsa sí que està d'acord a fer-ho perquè igualment no evita que hi continui havent pisos turístics sense declarar. Una miqueta manca de planificació, eh? Una cosa que es diu molt eh, en els ajuntaments i, i oposició tilla el govern sempre, no?, d'aquesta manca de, de, de planificació, però eh, ha quedat palesa, no?, que al cap de tres mesos ara aixequem la moratòria eh, en aquest cas a Begut, doncs, sembla que no ho tenien gairebé ben previst, això. Que les coses canvien. I més s'acosta a Nadal. Ah. I hem de tenir restaurants oberts i bars perquè la gent pugui disfrutar. És que no ho <laughs> Avui tenim teatre a casa nostra i tenim una obra que és excepcional, eh, la partida d'escacs amb eh, tot un gran clàssic del teatre català com en Jordi Bosch, eh, que està casat amb un altre gran com la Ima Vilarsau, també, eh, i dirigida per l'Ivan Morales. Uh -huh. Aquesta obra de teatre eh, que podeu empalmar si, si, si us desitgeu després de, sí, de l'escudella de doncs cap, cap al teatre si encara us queden algunes entrades eh, perquè heu de, de mirar perquè estaven doncs, a punt d'exhaurir-se com us dèiem el célebre actor mataroní Jordi Bosch doncs, porta aquesta obra, La partida d'escacs al nostre teatre, un espectacle de temporada, el segon que es pot veure al municipi en aquest 2019 així, Bosch protagonitza el darrer muntatge d'Ivan Morales, un estudi sobre les obsessions a partir d'una novel·la de d'Stefan Zweig. Amb Jordi Bosch n'hem parlat el, el matinal de Ràdio Palafrugell aquesta setmana i per saber més coses d'aquesta obra i també d'ell mateix, doncs podeu recuperar aquesta conversa a través de radiopalafrugell.cat us expliquem una miqueta que la carrera de Jordi Bosch doncs, va començar a principis dels 80 i en aquest sentit doncs, ha passat tant pel teatre també per la televisió televisió, entre altres sèries doncs, com Ni de Poder i també el cinema ara porta la partida d'escacs al teatre municipal de Palafrugell i us expliquem una miqueta que Stefan Zweig, el gran coronista austríac de l'Europa finessecular va escriure la partida d'escacs quan ja es trobava en el seu exili argentí el narrador d'aquest relat està de camí a Buenos Aires a bord d'un transatlàntic aquest serà l'escenari d'una estranya partida d'escacs entre dos mestres eh, les vides dels quals estan dolorosament relacionades amb aquest joc mil·lenari Ivan Morales per la seva banda ha transformat la història en un intens monòleg entre la comèdia i el drama el servei de Jordi Bosch, que assumeix totes les veus i totes les personalitats en un espai que recrea l'esplendor de les grans embarcacions i la màgia de teatre. Una obra de teatre que recomanem, així com la conversa que vam mantenir en aquest cas en Rafel, una conversa molt distesa i molt agradable eh, amb en Jordi Bosch. personatge encantador, o menys via telefònica, i suposo que també en persona, però ja m'ovien havien comentat. Doncs ho vam passar bé amb aquests minuts que vam xerrar. Encara en el sinistre destí dels homes. Segueixes amb uh, aquest uh, magazín informatiu de la nostra emissora, l'Hora del Vesbregit. Uh, ara parlem del Registre Civil de la Bisbal. Jo ho he llegit, eh? I, i és un d'aquells noms curiosos perquè després em va portar també a buscar altres noms que fossin compartits entre nois i, i noies i hi ha, uh, la veritat és que moltes diferències. El, el nom de Pau... Mm. Uh, que és un nom habitualment uh, a la traducció de Pablo, en català seria però que també és un nom femení, per tant en català significa les dues coses. Al final ha estat acceptat o no? Doncs al final ha estat acceptat. Eh? La polèmica per la negativa del registre civil de l'Avisbal a autoritzar la inscripció de la Pau, una nounada de Palamós amb el nom i prou que segons una funcionària del jutjat de Pau i el responsable de l'ents administratiu mm. induïa a Quibuc es va esveir eh, ahir al matí el jutge de Pau de Palamós, Enric Andreu Marçal va rebre una trucada del registre que deixava la decisió en les seves mans i aixecava el veto que semblava palesar la resposta oficial de dilluns Marçal, que lamentava que l'aclariment no hagués arribat abans per la dimensió que havia agafat el cas assegurava que no hi veia cap problema per registrar la nena com a Pau a seques, sense Maria de Bano o en castellà per no ser confosa amb Pau en masculí. Marçal va oferir a la família, per telèfon a través d'aquest, eh, del diari de Girona i del programa El Món que tornessin a l'oficina per completar el tràmit. Però la mare de la nena, Teresa Vinyals, i l'àvia, Glòria Massagué, ja anaven cap al jutjat de Pau de Cardedeu, on resideix la mare per inscriure la petita, eh, que, un fet que es va produir dimecres ja sense problemes. Vinyals celebrava de totes maneres el final feliç de la història, tot i estar trista, per que l'esmena només hagi arribat després que el problema s'hagi fet viral per les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Tot i haver fet el tràmit a Cardedeu, tampoc no hi va haver cap trava perquè els reconeguessin que el lloc de naixement havia estat a Palamós, el domicili familiar com havien planificat. Marçal, per la seva banda, defensava que es regeixen en, qüestió, en aquesta qüestió per l'article 54 de la llei estatal del Registre Civil i la tutela de l'òrgan i que això havia limitat el seu marge de maniobra, finalment, però doncs, eh, es va que aquest veto malgrat que la nena ja havia estat registrada a Cardedeu. A, a Cardedeu eh? Home, és com, òbviament, amb un poble que té el nom de Cardedeu, doncs no, no hi faràs una altra cosa, una abraçada des d'aquí tots els amics que, que tinga a Cardedeu. Eh, això els americans ho tenen més clar, eh? a l'hora de posar el nom, posa-ho el nom que vulguis, ja mirarem la foto, i, en, i, i, encara. I encara, perquè a vegades claro, no és bé. això, tampoc. I, a vegades... O sigui, a sí que s'ha de ser corós perquè tenim no, exemples d'Amèrica del Nord i Amèrica Llatina sobretot, no, mm. de, de noms que són una miqueta estranys. Sí, però si tu al teu fill o fill li vas posar Wyoming de nom, doncs li poses. Sí, sí. O no, sí que això no té una mania, com que no van pel, pel santoral no. però no. en aquest cas és veritat perquè vaig llegir això, com comentat que en Petxo que era l'àvia de, de la criatura que va posar-ho al Facebook, que va dir és que a Catalunya et pots dir Paz però no et pots dir Pau i mm -hmm. això és un, un incongruenti, no? O sigui que també si és la traducció... Clar. Mm -hmm. Mm -hmm. Després d'aquest nom, per cert, ja sabem com posar-li la propera criatura que tinguem, en, en Rubén i jo, doncs li posarem, no, li posarem pau, no? Sí, no, jo, no ho sé, això s'ha sempre. I el, I el segon li posarem guerra. Sí. Després, ja el mercat de Palafrugell ha rebut el guardó de comerç a centenari, o ha fer la Generalitat de Catalunya, veritat? I tant, un guardó que atorguen des de la Generalitat amb els Premis Nacionals els establiments comercials centenaris. Així doncs, en guany que es comemoren els 118 anys del mercat de, municipal de Palafrugell, aquest, eh, aquest mercat doncs, va rebre aquest reconeixement. La delegació palafrugellenca us expliquem que va estar encapçalada per l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, també el primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica, Joan Vigues, i a més també els van acompanyar una sèrie de tècniques de l'IPEP i Jordi Rubau de la, de la parada de Tres Pollets com a representant del mercat al guardó el van rebre de les mans del molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra. Si us recordeu, ahir doncs, vam visitar el mercat de Palafrugell per parlar precisament amb en Jordi Rubau, una conversa doncs que també podeu recuperar a través de la nostra pàgina web, a i una us... feina que se'ls gira. Sí. <ríe> <ríe> veure tota la pàgina. Bueno, poden mirar quan vulguin. Eh? Això, nosaltres us anem recomanant i us anem recordant que la tenim disponible. Totes aquestes converses que us anem oferint aquí eh, en directe al sense ccom mit de l'Efema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 s'aturcaven aquests premis eh, una vegada més, i a més a més de Palafrugell, de la comarca, doncs, també hi tenim un altre representant, en aquest cas la joieria Marta Vinyó, de Sant Feliu de Guixols, que també va rebre aquest distintiu. A més a més d'aquests doncs, dos indrets de Palafrugell, 28 establiments centenaris també van ser guardonats, i a més a més 15 van rebre el reconeixement pel seu 150 aniversari. Qualicitats a la gent del Mercat de Palafrugill, un dels trets en distintius en de la nostra població, sens dubte. Parlem de mou pel mar, que recull 10 tones de brossa a la primera fase del projecte. Què és aquest projecte de pel mar, Ruben. Doncs, de seguida us expliquem, abans, però recalquem que d'aquestes 10 tones, sobretot doncs, moltes, com era d'esperar, van ser bosses de plàstic i llauna i llaunes, però fins i tot també es va recollir alguna de tru Ja em diràs tu que, que hi feia el mar, no? Home, la riuada del ter devia ser, no? Sí, Segurament. <ríe> aquest projecte, impulsat pel pescador Miquel Ferrés de Palamós, ha comptat amb la col·laboració d'un miler de persones entre les quals hi ha famílies, entitats, escoles o pescadors, i ha consistit en diverses sortides de plogging a Palamós, Sant Feliu de Guíxols, roses i també blanes. Ja Què veig? és el plogging? El plogging doncs és aquest, aquesta, aquesta... Sembla el de ploure, que vagi com el plogging. No, no, és, és un una modalitat, no? que s'ha posat ara molt de moda, no? que és anar doncs, a, a, a llocs a recollir doncs brossa, na, com... na, netejar. Vamos. Sí, netejar. Ara també hi havia hi ha gent que ho fa corrent, no vam explicar també sí, un dia, que no recordo si es deia Uh, jogging, bueno, al final tots tenen... no és sí, raro sí. però, no és neteging, vamos no, en definitiva que aquestes sortides de plogging, doncs es van fer en aquests quatre punts de les comarques gironines us hem de dir que van ser els suecs els que van inventar el plogging doncs que, com us dèiem, consisteixen en fer sortides caminant i practicant esport i recollir l'hora brossa escampada pel litoral. Tant ha crescut el moviment que des de l'organització de Mouta Palmar han anunciat un congrés internacional de plogging que tindrà lloc la primavera vinent a Barcelona. Serà una jornada que servirà per posar en comú experiències i compartir projectes similars que ja s'estan duent a terme en diversos països d'Europa o als Estats Units. Alhora han agafat el compromís d'organitzar noves sortides de plogging en d'altres municipis de la Costa Brava que s'hi han mostrat interessats. Amb la seva lluita, Mouta pel mar ha ajudat també a visibilitzar els greus efectes del canvi climàtic, una lluita que fa anys que persegueix el col·lectiu dels pescadors, que ha jugat un paper clau en el projecte i que denuncia que cada grau de temperatura que augmenta l'aigua del mar provoca que els bancs de peixos emigrin cap al nord, un fet que a la llarga pot provocar greus problemes en països del nord d'Àfrica que viuen de la pesca. Doncs jo no sé, això del plug-in, si ho han inventat els suecs, també van inventar l'Ikea i mira com anem. I anem cada dia, no? Bé, bé. Sí. <ríe> Molt bé, doncs, a partir d'ara tenim més coses que ens aportaran Rubén, perquè ja estem a punt de finalitzar aquesta primera part amb la darrera de les qüestions que tenim, oi que sí? Doncs som i doncs.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 un institut, sinó que en, en qualsevol moment d'un dia eh, en qualsevol espai on doncs, es pot educar. Això és el més important i és el que volem doncs, avui remarcar amb la Núri, eh, doncs, aprofitant que aquest 29 de, de novembre doncs, se celebra aquest Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Núri Aupí, a cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de, de Palafrugell. Moltes gràcies i, i fins aviat. Moltes gràcies de vosaltres. Després d'aquesta conversa que hem mantingut amb la CAP d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Núria Opí, al voltant d'aquest Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que es commemora aquest 30 de novembre, a Palafrugell avui es fan doncs, algunes activitats, com hem comentat, i a continuació, doncs, arriba l'hora de tancar aquesta primera part d'aquest magazín matinal i ho farem doncs, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit, saludant en Josep Pascual, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs, uh, un dia més et tenim aquí amb nosaltres perquè ens uh, expliquis què ens esperarà per aquest cap de setmana a nivell meteorològic. Com ho tindrem? Uh, doncs, en principi, uh, seguim amb aquesta situació de vents de ponent que aquí ens arriben molt poc, pràcticament no afecten, però aquestes restes de front doncs, ens continuen portant aquests núvols abundants, però poca precipitació. Això seguirà avui i també demà, eh, amb unes temperatures molt suaves per l'època, i demà doncs, seguirem igual, el dia començarà igual, tot i que la tarda sí que ens bufarà una mica de graví perquè s'acosta un front, i aquest front ja a entrada la nit podria provocar alguns plogims.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 Sweeter doncs or aquesta conversa men Josep Pascual que ens ha portat un dia més la previsió meteorològica des de l'observatori de l'Estartit. Don't hem arribat al final d'aquesta primera part de l'hora del peix fregit i a més a més nos doncs, també hem posat la mirada en aquesta fira de Sant Andreu que tindrà lloc aquest cap de setmana a Torroella de Montgrí, una fira doncs, de Sant Andreu, de les més eh, llegendàries de les nostres contrades, i és que, com ens comentava en Josep, doncs, és l'edició eh, 626 Ja d'aquesta fira de Sant Andreu, que eh, enguany es doncs, reivindicarà el paper de la dona en el món rural, i a més a més doncs també tindrà una, una mirada no posada per la figura de Jordi Moixac, el cèlebre pastor i doncs, eh, que va, tantes vegades va concursar en els eh, concursos de gossos d'atura i que tants premis no? de fet es va emportar encara doncs, eh, fa un parell de mesos ens va deixar i també aquesta fira doncs, estarà per recordar la figura de Jordi Moixac. Nosaltres, com dèiem, ens acomidem d'aquesta primera part, quatre consells publicitaris i tornem de seguida amb la segona part amb l'habitual càpsula que ens acompanya des de fa un mes amb la Carla Romagosa al voltant de la menopausa. No marxeu gaire lluny que tornem de seguida. Fins ara!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 Doncs un divendres més, després de la pausa publicitària, en aquest espai de l'hora del peix fregit, doncs tornem a tenir càpsula amb la Carla Romagosa, que de nou ha visitat els nostres estudis. Bon dia, Carla. Hola, bon dia. Doncs de nou, et tenim aquí amb nosaltres i tornem a parlar de menopausa. En aquest cas, en què enfocarem? Aviam, sorprema. Jo crec que avui a mi m'hi diria de gust parlar sobre els canvis psicològics en la menopausa i concretament la introspecció. Canvis psicològics, per tant, sí. si en, els altres dies parlàvem més aviat doncs, de canvis físics, sí. no? una miqueta, avui ho enfoquem també amb la ment, eh? també és un punt sensible, no podríem dir? Sí, sí, perquè, perquè fa molt de sentit, ho explicaré d'aquesta manera, perquè veieu quin sentit fa. Mm -hmm. O sigui, així com, com la resta de sintomatologia més, més, més física... Mmm, és el resultat dels canvis fisiològics al nostre interior, doncs els nostres òrgans es van redefinint es van reajustant el cos canvia, de la mateixa manera que quan una eh, nena eh, passa adolescent i, sí. i, i es prepara el seu cos per ser mare doncs amb, amb la menopausa el cos es prepara per deixar de ser-ho i, i per tant se doncs, senten, les caderes se senten no? una, una osteòpata em va dir un dia té sentit que les caderes s'enxamplin perquè això és una base més ampla per poder-nos aguantar sòlidament Uh, enfront del risc de, pat de patir fractures uh -huh. uh, per l'osteoporosi, per exemple o dels gats dels ossos uh -huh. no? doncs, de la mateixa manera que aquestes caderes es, es redefineixen i es van com més amples per poder-nos aguantar i crear una base sòlida tots els òrgans a l'interior també canvien, els ovaris l'úter, la matriu, les nostres venes, les nostres artèries, els nostres ossos però inclús el nostre cervell uh -huh. i com ens costa entendre que el nostre cervell també canvia i, perquè, i com ens costa permetre'ns uh, aquests canvis, deixar que vagin passant a poc a poc com quan com, bueno, com, com, com, com, com una evolució no? deixar que a mesura que arriba la menopàlula la regla va començar a fer les primeres tonteries, després desapareix comencen punts malestars o no, recordem que hi ha dones que no, no te senten res i uh -huh. mm, però al cap, el cervell, segur que canvia perquè el cervell ja sap que tu ja no seràs mare ja no donaràs a llum segur que ja no donaràs vida en el teu interior i tant, això eh? per començar, o sigui, generalment ha de produir un canvi però segur, o sigui, ja les hormones el cervell deixa d'enviar les senyals perquè s'agreguin les hormones que ho permetrien per tant, aquest és un gran canvi clar amb... Mm -hmm. um totes aquestes hormones que es deixen de segregar condueixen a molts canvis psicològics. Per això moltes dones, i està llistat en un dels símptomes de la menopausa, és la depressió, l'angoixa, els canvis d'estat d'ànim, aquesta sensació d'estar sempre amb, amb, amb una muntanya russa emocional, que jo sí. dic, no? I, i, i, i un d'ells és el que jo crec que no és un bé un canvi psicològic és una necessitat per poder dur a terme en pau la introspecció a, a, a poder dur a terme o sigui, és, no és ben bé un canvi psicològic, és, un, és una eina per poder dur en pau tots aquests canvis psicològics que es produeixen a la menopausa. Uh -huh. I per mi és essencial, és la introspecció. Introspecció, per tant, mirar-se, no? Reflexionar, no? Una miqueta, cap endins, mirar-se... Sí. Això, eh, a vegades... Eh o no sé si encara, eh, però moltes, en, en temps enrere doncs, no estava gaire ben vist. No? O no, o hi havia moltes connotacions negatives, potser, entorn a aquesta introspecció. A mi em sembla que sí, i a més a més és que no ens ho permetem. Uh, anem tots a tanta velocitat uh -huh. uh, en tots els aspectes de la vida que, que, que clar, um, no, no, no ens permetem això de parar de, de permetre'ns uns dia un dia d'estar a casa descansant sense fer res quantes mm -hmm. vegades, quanta gent coneixes tu que no et diu, jo és que no sé fer, no sé estar a casa sense fer res sí, sí. n'hi ha moltes Mons. i que et yeah. diuen, jo vaig a vacances i m'aborreixo. és fort això, eh que sí i tant, i tant, jo no els comprenc jo sóc poder d'aquest l'altra banda una miqueta eh? <laughs> veure, que, tot ho, que no, eh? al final jo crec que a tothom al final poca gent eh? pot estar-se tot un dia doncs, allò quiet a casa però bueno, les, unes estones sí potser, sí, potser estar aquí a casa o estar a casa llegint o estar a casa cosint o veient televisió o escrivint o, o fent el que a tot cadascú li agradi fer a casa seva perquè abans que res és la, la llibertat no? Sí, aquí sí, no estem sí. per dir què ha de fer cadascú en el seu dia a dia sinó que es faci el millor possible del que més li agrada fer Uh -huh. en el seu dia a dia és la, com la missió principal per mi i, i si és cert que a, a, aquesta introspecció jo la plantejo des del punt de vista d'estar d'estar en silenci de poder reflexionar de poder sentir el nostre cos recuperar el que realment sentim el que realment ens està demanant el cos per exemple per alimentar-nos uh -huh. uh, quines paraules ens està, per, ens està demanant dir amb qui ens està demanant parlar i amb qui no per molt que ens truquin i ens convidin i ens diguin d'anar ah, Això no sé, eh, Carla sí, està, ara està relacionat amb aquest tema del mindfulness tot això o m'estic equivocant? Sí, estic aquí, o, o, no? absolutament sí? sense dir-li mindfulness no? mm -hmm. que, i, i és tal qual el viure aquí i ara mm -hmm. I, i sentint-se un mateix, sent molt conscient de, bé, de la respiració, en el cas de que facis una meditació, sí. però en el cas d'estar amb tu mateix, jo crec que és, és arribar a estar en pau amb els teus pensaments, no? Que, que, que no ens faci por d'estar... De, de, de quan ens estan pensant tots aquests canvis, estem en aquest de canvis hormonals que no ens faci por estar tranquil·les a casa, de rebutjar invitacions, de deixar de veure'ns amb certes amistats, de potser decidir eh, canviar de feina mm -hmm. i buscar allò que ens agrada fer més... No? Aquesta, jo, jo dic aquella diferència, no? Quan et pregunten i tu què fas, no? O a tu què t'agrada fer? Mm -hmm. Dos preguntes eh, molt diferents. No? De vegades... Fem, fem moltes coses que no, que no ens agrada fer, i hauríem de portar-ho el millor possible. I per això és important, no? aturar-se, com deies tu, mm. i mirar, no?, I, i a l'interior de cadascú i veure si allò per on estem anant, allò que estem fent, i que les persones que ens estan acompanyant són les necessàries, poder... i hi ha gent que podrien sí. descartar, no? Sí, o descartar durant un temps, mm. o redefinir. Jo recordo, quan vaig fer una presentació amb un poble a Oscar, Sí? Eh, hi havia dues dones eh, potser ho m'ho llegit a les meves xarxes però me'n recordaré tota la vida eren dues dones que m'havien explicat que havien deixat de, de parlar entre elles durant un temps no se, no se suportàvem o sigui, eren amigues des de petites i, i de cop i volta no, és que no se suportaven qualsevol cosa que deia una a l'altra és que bueno, li produïa com una, una al·lèrgia això passa molt eh? les coses que normalment has estat tolerant o, o han format part de la teva vida és que estàs irritable, et molesten Vull dir que potser molesten de veritat, eh? L'altra gran cosa que no s'ha de fer la menopausa és culpabilitzar-te de tot, no? Clar, potser, clar, clar. Potser estàs irritable amb motiu, eh? I amb raó. Mm -hmm. Simplement que ara ja no, no passes, ja no passes, no? Llavors, bueno, es van passar de to, van es van dir unes paraules maldites dites i aleshores just després de la meva xerrada, que vaig fer una, fer una xerrada en aquest poblet d'osca, em va dir que que, bueno, que, que ella no, no havia sentit mai res a la menopausa, ni fogots, ni, ni res de res. Però ara que ho deia, potser sentint-me parlar, pensava que, que potser que sí que li havia afectat psicològicament la menopausa. I, i, i va ser molt graciós, bueno, que amb aquest tarannà que tenen la gent d'Aragó, no? mm. que, que, que s'ho diu en tot, tot molt en, molt directe li va dir, oi, doncs pues igual sí que no te suportava perquè <ríe> estava pasando algo Vull dir, va ser la seva manera de dir-li la seva amiga després de no sé, no sé quants anys que feia que no es parlaven, que se l'estimava i que, bueno, va, fem les paus que ara ja ha passat, no? Sí. Uh -huh. I això està bé, això, això és xulo a mi em va semblar com, com, com molt bonic no? de, de fer-ho a m'agrada també explicar la, introspecció, la necessitat d'introspecció en aquests canvis, que són els canvis psicològics en els canvis fisiològics i psicològics a la menopausa sí. amb un animal, saps que a mi els animals m'encanten, no? I això, no sé si aquest exemple el vam posar l'altre dia però, ja, per però el vull repetir que és el de la serp no, crec que no, no, aquí no l'has no no? explicat aquest no, no. l'he explicat, aquí no. a mi m'encanta és tan visual, fixeu-vos, vosaltres imagineu-vos, una serp que està mudant la seva pell on t'aniria canviar aquesta pell mentre ho està fent? En mig del camp, allà exposada a tots els depredadors, totes les, les aus, eh, els aguilots, tothom allà exposada, vinga va, aquí estic jo fent una profunda transformació que em farà créixer i em farà més gran i més forta i ho faig un camp obert o més aviat la serp se'n va al seu cau, s'amaga i quan ja ha sortit nova surt, hola, què tal? Ja estic mm. aquí? Vaig a caçar? Doncs eh, sí, aquesta, aquesta segona opció no? seria la, la, la, la que triaria la, la ser, l'animal. A vegades eh, potser nosaltres no, eh, no, ens deixem, no ens ho permetem, que és això que estem eh, explicant. Poder eh, les dones en aquest moment que també necessiten el seu temps no, d'adaptació, com hem anat comentant, mm. tot aquests canvis que van sorgint, d'una doncs, eh, banda, s'han doncs, de s'han de conscienciar que estan, que estan, per on estan passant i això si ho fas doncs, mantignant el ritme que has mantingut durant tota la teva vida si doncs, intentes eh, mantenir les mateixes amistats fer el mateix poder no t'ho estàs permetent i després ten més afectacions eh, vull dir un poder mm. vol fer més per intentar que no pensar-hi tant però eh, no pot ser així no, poder no. uh -huh. no. no. t'has de permetre aquest temps per pensar per reconèixer-te a tu mateixa reconèixer els canvis que estàs tenint acceptar-ho, eh, viure-ho, buscar les teves solucions, de mm -hmm. les solucions te les trobaràs tu i la persona que t'ajudi, els teus metges i els professionals de la salut, no te'ls donarà la veïna, te'ls trobaràs tu. I, i, i, i és el moment per, per trobar-ho i fer-ho... No es faci por que ens vingui de gust estar soles durant la menopània. És més aviat l'espai magnífic per trobar i descobrir la nova persona que seràs uh -huh. perquè seguiràs sent bonica seguiràs sent intel·ligent seguiràs sent un, una dona forta i seguiràs endavant mm, simplement que hauràs passat la menopausa uh -huh. al final el que deies tu eh, que aquest és el primer dia eh, que aquesta etapa doncs, és eh, si no la més llarga no? la més llarga és de, en l'etapa d'una dona per tant de fer el canvi aquest amb consciència i sabent doncs que després cada eh, que queda molt de camí per recórrer eh? Oi, que, que no s'acaba aquí res vull dir que no. òbviament eh... ens hem de preparar pels, pels anys futurs i ens, ens hem de preparar en tots els aspectes de la nostra vida i al final són eines que aconseguim les eines psicològiques també són eines que ens aconseguim ara i ens ajudaran per a resoldre temes futurs de la mm -hmm. mateixa manera que ens cuidem ara els ossos i ens ajudaran a sostenir-nos en un futur més o menys és així no? mm -hmm. i tant, doncs uh, Carla, m'ha agradat molt l'exemple de la CER, també aquesta anècdota que has explicat eh, d'aquesta presentació que va passar en un poblet d'Òsca després van a beurem una cervesa també aquestes. sí? ah mira, veus? O sigui, sabem que va acabar bé, no? La va, cosa? Acabar bé, va acabar molt bé doncs ja està, doncs, uh, ja no podem acabar d'una altra manera aquesta càpsula d'avui de, de la Carla doncs recordant eh, doncs que aquesta introspecció, aquests, aquest espai que, que cadascuna s'ha doncs, de, de deixar doncs, tenir eh, que, no, no, que, no, que no el ritme de la, de la nostra vida doncs, ens porti a, a no tenir aquest espai per pensar, per reflexionar per aturar-se i veure què està passant no? No, no, en el vostre cos doncs és molt important per afrontar aquesta nova etapa de, de la vostra vida Carla només a animar la gent eh? que o si, les dones i els homes eh? també, òbviament, que si tenen qualsevol pregunta, qualsevol dubte, doncs d'una banda podran trobar també més informació a la teva pàgina web carlaromagosa.com sí, i contactar-me. Doncs, també poden contactar doncs, a través de, del Facebook d'Instagram, de també doncs, el eh... formulari de contacte que hi ha a la web Teniu mm -hmm. diverses vies i preferiu fer-ho a través nostre doncs, també nosaltres li farem arribar la pregunta a la Carla, si no us fa res doncs que fins i tot ho puguem verbalitzar aquí i que la Carla us pugui respondre, doncs també òbviament podeu fer-ho, podeu trucar al 972 30 42 12, vull dir, teniu diverses vies moltes i les que millor us agradi doncs les podeu fer nosaltres la convidem avui a la, a la Carla i la, doncs, la tornem a tenir aquí nosaltres i ben des que bé, moltes gràcies, moltes gràcies. I una setmana més, un divendres més tanquem l'hora del peix fregit, parlant amb la Carla Romagós amb aquesta eh, càpsula al voltant de la menopausa avui amb la introspecció, amb aquest temps que la Carla doncs recomana que totes vosaltres ens doncs, tingueu per d'una banda assimilar quan arriba la menopausa i de l'altra doncs, també tenir els vostres espais quan ja teniu aquesta etapa de la vida doncs, superada. Nosaltres us recordem que aquesta càpsula de la Carla com també la conversa que hem mantingut avui amb la Núria Opí al final de la primera part d'aquest programa d'avui doncs els trobareu tots les dues entrevistes a l'apartat de Ràdio Palafrugell, frugell de la Carla Romagosa a l'apartat de, a la carta i el de la Núria Opí el trobareu a l'apartat de notícies nosaltres us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns amb noves informacions i noves càpsules que passeu un molt bon cap de setmana